Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə əşrafil ənbiyyə və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin Və alə əlihi və sahbihi əcma'in Əmə bə Bugünkü Mövzumuz İki fəsil bahəsində olacaqdır Və bununla da inşallah Tövhül kitabını Başa çatdırırıq Və çalışaraq ki, bu dərsdə qurtaraq bunu. Və gələn dərsdə də de inşallah, Ramazana qədər balacaq bir kitab barəsində, nüfküləşirik. Ya tevfid barəsində olacaq, yenə, ya da nəyse bir kitab barəsində başlayacaq inşallah. E birinci fəslin adı, Məcəə fəhəməyyətən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm himət təvhiydi və səddihi turqa şirki. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövhid qoruğunu mühafizə etməsi və onu aparıb çıxaran şirki aparıb çıxaran bütün yolların qarşısını alması yani Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çalışardır ki, tövhidi qoruya, qorusun və şirki aparan xırda yolları da belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qarşısını alırdı istər sözlərdə olsun İstəyər, əməllərdə olsun. Bu barədə olacaq. Və müəllif bunu, bu fəsli ona görə Tövhid kitabında gətirib ki, kitabın əvvəllərində, ümumiyyətlə, Tövhidlə bağlı olan bütün hər şeyi danışmışıq və kitabın sonunda isə, sonunu bu sonluqla, bu iki fəsildə görəcəksiniz, sonluqla bitirir ki, yəni Peyğəmbər s.a.v daima çalışırdı ki təvhidi qorusun və daima xırda məsələrdə də belə sahabələrə yol vezməzdir ki şirkət ərəf bir az meyil etsinlər hətta sözlərdə olsun sözlərdə də belə müəllib bu fəsildə hədis gətirir hədis Abdullah İbn Əş Əşşəxivdəndir radiyallahu anhudan sahabə rəvayət edir ki Məndir Peyğəmbər sallallahu yanına bəni amir qəbiləsinin nümayəndələri ilə gəldim. Və Peyğəmbər sallallahu və yanına gəldik və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə müraciət etdik və dedik ki: "Əntə seyyidunə. Sən bizim ağamızsan." Bu dir müraciət elədilər Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə. Və Peyğəmbər sallallahu ağamızsan dedikdə, işte, yəni ağa O mənası başa düşülür ki, seyyid sözünün mənası odur ki, yəni bizim əzəmətlimiz, şərəflimiz bu mənası başa düşülür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim ağamızsan. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi onları bu sözdə daha doğru olan şeyə yönəltdi. Və Peyğəmbər sallallahu dedi ki, "Əs-Seyyidullahü təbāraka və təala." Seyyid Allah tabarəkə -ta və tealadır. Əs-seyyid Allah subhanə tealadır. Tabarəkə və tealadır. Və Peyğəmbər s.a.v. bu hədisdə demədi ki, sizin seyyidiniz Allah tabarəkə və tealadır. Dedi ki, əs-seyyidu ümumiyyətlə, əs-seyyid Allah tabarəkə və tealadır. Ona görə Peyğəmbər s.a.v. bu cür dedi ki, əliflamla dedi ki, əliflamla əlif gəlir söz, müəyyən etdi ki, burada başa düşsünlər ki, seyid dedikdə müxtələq olaraq Allah s.ə. -tə başa düşülür. Həmsinin ona görə Peyğəmbər s.ə.v. elə dedi ki, çünki əgər desən ki, ərəblərdə var ki, desən ki, falan qəbilənin seyidi, o elə başa düşülür ki, həmin o seyid, həmin ağa, o qəbilədəndir, o cinsdəndir. Məsələn, Bəni Amir qəbiləsinin seyidi, ağası dedikdə, Elə başa düşülür ki, həmin ağa o cinsdən, deyən, o nəsildəndir, o qəbilədəndir. Və ya bənun həşim, həşim qəbiləsinin ağası deyirdikdə, o o qəbilədən başa düşülür. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. demədi ki, sizin seyyidiniz elə başa düşməsinlər ki, seyyid də, ağa da elə onların cinsindən salıb. Ünum olaraq Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, əs-seyyidu Allahü təbarək və təalə. Seyyid Allah təbarək və tealədir. Seyyid, yəni ağa. Və bu da seyyiddə Allah səbələlənin adlarından biridir. Və bu adın mənası sanki əs-saməd mənasını verir, İxlas surəsində ki, Qulhu allahu əhəd, allahu s-saməd. mənasını verir, yəni Allah səbələlələ heç kəsə möhtaz deyildir. Və bu mənada da İbn Abbas radiyyələ anhu təfsir etmişdir ki, bu mənanadadır. Seyyid sözünün mənası həmçinin bu mənanı verir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sadəcə bunu demədi, üç bu maç Və həçən ardından Peyğəmbər sallallahu alayhi və onlara buyurdu ki, və sahabələr Peyğəmbər sallallahu alayhi dedilər ki, həmin sahabələr, dedilər ki, ya Rasulla Biz o mənada deyirik ki, sən bizim ən əfzəlmizsən Biz bu mənada deyirik Və bizim ən əfzəlmizsən ən hörmətlimiz ən şərəflimizsən sən bizim Bu mənada biz sənə ona görə dedik ki, bizim seydimiz Və Peyğəmbər s.a.v onlara dedi ki Qulu bi qavlikum Əu ba'di qavlikum Bu cür deyin Yəni, eybi yoxdur Və bundan aşağı formada deyə bil bilərsiz. Da bundan yuxarı formada deyəmək olmaz bizim seyidimiz. Lakin sonra yenə dedi ki, Vələ yəstəcirən nəkumuş şeytanu. Lakin şeytan deyir, sizi cəzb etməsin şirkə doğru. Sizi çalışmasın ki, yolunuzdan azdırsın. da Bu cür xırda sözlər vasitəsilə. Yəni, diqqət yetirin bu şeyə. Bu cür şeylərə diqqət yetirin. Və bu hədis onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam hətta xırda məsələrdə də belə sahabelərə çalışardı ki, şirkə sövgələməməyə yönəltsin. Çünki artıq Seyyid nə dedikdə burada heç bir qəbahat söz yoxdur. Sən bizim ağamızsan, lakin şeytan bunun vasitəsi ilə yavaş-yavaş insanları şirkə sövgüdə bilər və axırda elə başa düşərlər ki, əs Seyyid elə ki peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemdir. Lakin peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bunu bəri başdan başa saldı ki, əs-seyyid Allah Subhanahu Və peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümumiyyətlə hər bir xırda günahlarda və ya böyük günahlarda onu aparıb çıxaran bütün yolları kəsmişdir. Əgər biz İslam dininə baxsaq və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin hədislərinə baxsaq görərik ki, məsələn zinanı götürək Zinaya aparan yolları Peyğəmbər s.ə.v. həmsin Allah s.ə.v. bütün o yolların qarşısını almışdır. Məsələn, qadınlara açıq-sasıq giyinməyi qadağan etmişdir. Çünki açıq-sasıq giyindiksə, insanlar zinaya sövq edir, yönəlirlər. Həmsinin naməhrəm olan kişi ilə xəlvətə çəkilməyi qadağan etmişdir. Bütün bunlar insanı aparıb zinaya çıxarır. Eləcək də məsələn Peyğəmbər s.ə.v. və Allah s.ə.v. sələm barəsində sələmə aparıb xırda çıxaran xırda yolları belə qarşısına almışdır. Çünki ən böyük günahlardandır. Məsələn buğda. Bir zəmbil buğda verib, yaxşı buğda verib, keyfiyyəti yüksək olan buğda verib onun əvəzinə keyfiyyəti ondan iki dəfə aşağı olan iki zəmbil buğdanı almağı Peygamber s.ə.v dadağan etmişdir. Qiymətlə baxsan, eyni dəyərlidir. Yaxşı buğdanın qiyməti Bir zəmbirin pis buğdanın 2 pis buğdan qiyməti ilə eynidir, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür dəyişməyi qadağan etmişdir. Çünki bu atıq sələmdir, faizdir. Bir dənə bir zəmbir verib 2 zəmbir alırsan. Və bu cür xırda şeyləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi Allah Subhanahu bu yolları kəsirdi ki, insanlar böyük günahlara və ya şirkə gedib çıxmasınlar. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu insanlara bu cür başa saldı ki, Bu cür çalışsınlar, dinlərini öyrəşdirməsinlər. Və başqa hədislərdə də gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislə, hədisdə belə ki, "Ənə Seyyidu walad al-adam. Mən adam evrallarının ağasıyam." Və ya başqa bir əhdisdə deyir ki, bu hədis barəsində keçmişdi əvvəldə. Heç kəs "Ulad" deməsin ki, öz Rəbbini yedizdir və öz Rəbbini Çizdir, bu cür deməsin. Desin ki, öz ağanı və öz himayədərin o, sənin ağa olanını yedizdir. Seyyidini yedizdir. Bu cür desin. Bu hədislə, bu hədisdə zahirdə ziddiyyat var. Pəğəmbər səhəm bu hədisdə, ədəki hədisdə, birinci hədisdə dedi ki, bu cür çalışın deməyin. Ancaq bu hədisdə deyir ki, deyin ki, seyyidi, zahirdə ziddiyyat var. Lakin əsrinə qalsa isə, burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu birinci ci fəsildə qeyd etdiyiniz hədisdə onu göstərdi ki, bu əməl bəyan haram deyil. Yəni bu cür deyə bilərsən, seyyiduna, bizim seyyidimiz, bizim ağamız deyə bilərsən, lakin ədəbdən deyil. Ki bu cür demək ədəbdən deyil, haram deyil, yəni bəyan edilmir. Və icazə də ona görə vermişdir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və ki, haram deyil bu şey. Və həmçinin ona görə Peyğəmbər s.a.v qadağan etdi ki, çünki insan bunun vasitəsilə fitnə fəsad artabilir, şirkə artabilir. Və icazəni də o vaxt verir ki, əgər burada fitnə fəsad və ya şirkə yaparan yol yoxdursa, bu şəraitdə icazə verilir. Və həmçinin seyyid sözü, yəni ağa sözü, fasiqə və ya cünahkar insanlara da deyilmir mənim ağam bu cür söz cünahkar, fasiq, içiçən bu cür insanlara ağa sözü deyilmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm hədslərindən birində buyurur ki, وَلَا تَقُولِ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنْ Munafiqə seyyid deməyin yəni ağa deməyin فَاِنَّكُمْ فَا اِذَا يَقُلْتُمْ ذَٰلِكَ اَقْدَبْتُمُ اللّٰهَ əgər siz belə desəz, Allahı qəzəbləndirirsiniz. Bu da onu göstərir ki, fasik insanlara, mənim ağam və seyyid bu demək olmaz, qadağandır. Başqa bir hədis gətirir müəllif, ənəs rəvayət etdiyi hədisdir. Ənəs rəvayət edir ki, bir dəstək insan Peyğəmbər s. s. yanına gəldi və dedi ki, Ya Rasulallah, ya xayranə, vabinə xayranə, O cəyidənə və ibnə cəyidənə. Ey Rasulullah, ey bizim xeyrilimiz və xeyrilimizin oğlu və bizim ağamız, bizim ağamızın oğlu deyə müraciət etdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu cür hörmət olaraq müraciət etdilər. Çünki onlar bilirdilər ki, həmin insanlar Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu və səlləmlə adi insanları fərqləndirmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. çağırmaqla adi insanları çağırmağın tərqi var. Çünki Allah s.ə.v. Nur surəsinin 63-cü ayəsində buyurur ki, Lə təcəalu dua əl-rasuli bəynəkum kədua ibadikum bə'dən. Peyğəmbəri çağırmağı öz aranızda bir-birinizi çağırmağınızla eyni tutmayın. Yəni, özünüzü necə çağırırsa, ey, filan kəs məsələn, ya əli, ya nə bilim, kimsə ey falan kəs deyə çağırsa, Peyğəmbər sallallahu ey Məhəmməd deyə çağırmayın. Yəni özü çağırdınız kimi adi insan kimi çağırmayın. Peyğəmbər sallallahu Ona görə də onlar bunu bildikləri üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi bucür çağırdılar. Ya Rasulullah, ey bizim elçi, ey Allahın elçisi, ey bizim xeyrliniz, ən xeyrimizin oğlu, ağamızın oğlu bucür deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi müraciət etdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlbəttə ki, bunların dediyi sözdə bizim ən xeyirlimiz dedikdə burada heç bir şübhə yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən xeyirlisidir. Və bizim xeyirlimizin oğlu dedikdə isə bu nəsəb qəst edilir burada. Əlbəttə ki, bizim xeyirlimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm atası müşrik olaraq ölüb. Ona görə bizim xeyirlimizin oğlu düz çıxmır. Burada bizim xeyirlimizin oğlu dedikdə Peyğəmbər s. s. ləmin nəsəbini başa düşüb deyədilər. Çünkü Peyğəmbər s. s. ləmin nəsəbi hansı nəsildəndirsə qanun hər kim və ən şərəflə nəsillərdən idi. Ona görə deyir ki, bizim xeyirlimizin oğlu bu cür deyirdilər. Həmsinin bizim ağamız, bizim ağamızın oğlu da bu qəbildəndir. Peyğəmbər s. ləniyyəm dedi ki, ey insanlar, Qulü bi qavlikum və lə yəstəhviyənəkumus şeytanu. Ənə Muhammedun abdullahi və rasulihi. Ey insanlar! Şeytanın yollarına meyil etməyin. Əvvəldə de dedi ki, bu cür deyə bilərsiz, deyin. Və ya bundan aşağı səbiyyədə sözlər deyə bilərsiz. Lakin deyir, şeytanın o yollarına, şeytana meyil etməyin. Şeytana tərə meyil etməyin. Çünki şeytan sizi Bu sözlər vasitəsi yavaş yavaş şirkə meyil etdire bilər. Və sonra Peygamber sallallı səhəm dədi ki, اَنَا مُحَمَّدٌ Abdullahi اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Özüne ən güzəl ad dedi. Mən Allah'ın kulu Mehmet və onun iltisiyem. Yani Allah'ın iltisiyem. Yani bu cür deyin. Allah'ın kulu Abdullah və Rasulih. Bu cür deyin. Ve bu sözdə də iki tayfaya, yani iki firgəyə red var. Birinci filyoş şəxslərdir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi edirlər, yalançı sayırlar və ya şair deyirlər. Rasuluhu sözü onlara rəddir, Peyğəmbər sallallahu an-nəmsidir. Abdullah sözü isə peyğəmbər sallallahu öz mərtəbəsindən yüksək mərtəbiyə qaldıran peyğəmbər sallallahu əleyhi və yüksək dərəcələ onun barəsində həddi aşanlar barəsi onlara rədddir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi wow. sadəcə Allahın quludur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın qulu olmasında özü üçün bir şərəf hiss edirdi. Və hər müsəlman da Allahın qulu olmasında özünə bir şərəf hiss etməlidir. Adi dünyamı bir misal seçək. Məsələn, kimsə səviyyəsiz bir insanın qapısında məsələn fəhlə işləyir. Digərisi hansı bir vəzifəli bir insan, insanın yanında, insanın qabısında fəhlə işləyir və ya biri səviyyəsiz insanın telexranı teldir, digər hansısa bir nazirin nəyin telexranı tansı olma, hansının o qabısında işləmək və ya hansının nöşəri olmaq daha şərəflidir. Əlbəttə ki, yüksək vəzifəli. Bəs onda Allah Subhanahu taala'nın qulu olmaq ən şərəfli, ən şərəfli bir əməldir. Allah Subhanahu taala'nın qulu olmaq Elbette ki her bir şehris Allah subhanahu teala'nın kulu olabilmir. Bu, bu mertebeye nail olabilmir. Allah'ın kulu olmak için Allah'ın emirlerini yerine yetinmeç lazımdır. Haramlarından da çeşinmeç lazımdır. Ve Allah subhanahu teala məhz kul sözünü ki bu en şerefli insan için addır, Bu sözünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e en yüksek meqamlarda demiştir En yüksek meqamlarda. Allah Teala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Quranı nazil etmişdir. Ən uca, ən ali kitabını nazil etmişdir bu barədə Allah Subhanahu <tallahu> Taala buyurur ki: "Tebarakal-ladzi nazzal al-furqana ala abdih." Ən yüksək məqamdır. Va e buyurur ki, haqqı batıldan ayırd edən furqanı, yəni Quran-Kərimi öz quluna nazil edən, yəni baxın, öz quluna dedil Allah Subhanahu nazil edən Allah Allah'ın xeyir-bərəkəti boldur. Baxın, Allah s.ə.vələ öz kulu dedi. Və ya, İsra haqqında, Peygamber s.ə.v. Məscid-ül-Haramdan Məscid-ül-Aqsəyə cezəyəkən getdişdə, işte. o barədə Allah s.ə.vələ buyurur ki, Subhəna ləzi əsrə bi-abdih leylən minəl-məscid-ül-Haram iləl-məscid-ül-Aqsə ləzi bəraknə Öz kulunu, yine bax, müradiyyət edir, öz k Bu yüksək məqamda qul adını dedi peyqəm, Allah subhanətə alə, öz qulunu bir gecə məhsid haramdan xəramdan Məhsid-ül-Aqsaya ətrafı mübarək olan Məhsid-ül-Aqsaya aparan Allah faç və müqəddəsdir. Bu da onu göstərir ki, qul olmaq Allah üçün ən şərəfli ad hər insan üçün ən şərəfli addır. Allahın qul olmaq. Həmçin Allah subhanət alə peyqəmbər, başqa peyğəmbətlər barəsində də buyurur ki, Onlar Allah'ın qulu idi. Ən şərəfli əməl qeyd edir onlara. Allah Əsəbə hələyə İsra suresinin üçüncü ayəsində Nuh a.sələm haqqında buyurur ki, İnnəhu kəna abdən şəkura. O, Allah'a çoxlu şükür edən qul idi. Allah'ın qulu idi. Və sonra Peyğəmbər səhələyəm buyurur ki, Və Rasuluhu, mən Allah'ın qulu və elsiyam. Yəni, bütün insanlar üçün göndərilmiş iltisiyyəm. Peyğəmbər s.ə.v. də bütün bəşəriyyət üçün göndərilmişdir. Hər bir Peyğəmbər öz gövmə göndərilmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. isə bütün bəşəriyyət üçün göndərilmişdir. Allah s.ə.v. buyurur ki, Qul, yə yuhannəsu inni rəsulullahi iləykum cəmiyyən Geç, ey insanlar, mən sizin bütün hamız üçün Allahın iltisiyyəm, Allahın göndərilmiş iltisiyyəm. Ayəd Ərəq suresinin 158-ci ayəsi Və Al Rasul dedikdə ən yüksək məqam, salih insanlar arasında ən yüksək məqam Rasuldur. Ondan yüksək məqam yoxdur. Rasuldan yüksək məqam yoxdur. Və ona görə Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə salih insanların dərəcələrini qeyd etdikdə birinci Peyğəmbərdən başladı. Peyğəmbərlərdən. Buyurdu ki, və mən yut və rəsulə kim Allaha və Peyğəmbərə itayət edərsə, o laikə məəzənə anəməllah an aləyhim onlar allahın nimət verdiyi şəxslərlə olacaqlar cənnətdə sonra həmin şəxsləri sıra ilə qeyd edir minən nəbiyinə və sıddiqinə və şəhəda və salihin və allahın nimət verdiyi şəxslərlə yəni peyğəmbərlərlə sıddiqlərlə yəni ən yüksək peyğəmbərlərdir sıddiqlərlə sonra gəlir sonra şəhidlər və şəhədə, Sonra ise salih insanlar. Bu dörd sinif insanla bir yerdə olarlar. Əgər peyğəmbər sallallahu ve bir yerdə olmaq istəyirsənsə, onda Allah'a və peyğəmbər sallallahu əleyhi edin, layiqincə itaat edin və vallahi peyğəmbər sallallahu ve bir yerdə olacaqsınız. Və sonra bu hasna ulayke rafiqa. Və onlar necə də gözəl yoldaşdırlar. Bu dörd sinif insanlar. Misas surəsinin 69-cu ayəsi. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və Yenə həmin şahslara buyurur ki, "Məuhibbu an tərfa'uni fawqa manzilati allati anzalni Allahu azza wa jalla." Mən istəmirəm ki siz məni Allahın mənə verdiyi mərtəbədən yüksək mərtəbiyə qaldırasınız. Allah Subhanahu taala ona nə mərtəbə verib ondan yüksək mərtəbə qaldırma olmaz. Ondan yüksək mərtəbə yoktur. Ondan yüksək mərtəbə Allah Subhanahu taaladır. Ya deməli ondan yüksəyə qaldırırsansa Allah dərəcə Allah Səviyyəsində qaldırmış olursan, həddi aşıb Allah səviyyəsində Allahın bəzi sifətlərini Peyğəmbər s.ə.və vermiş olursan. Ona görə bəzi sufilər deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.və hətta qeybi də bilirdi, bəzi şeyləri də bilirdi. Bu cür Allahın sifətlərini ona mənsub edirlər. O da Peyğəmbər s.ə.və öz mərtəbəsindən yuxarı qaldırmaq sayılır. Peyğəmbər s.ə.və dedi ki, mən istəmirəm ki, siz məni Allahın mənə verdiyi mərtəbədən müxtək mə Və bu da onu göstərir ki, Allah Subhanahu Taala məhz bu yeri onu göstərir ki, Allah Subhanahu Taala istədiyi şəxsi istədiyi mərtəbəyə verir. Həmin mərtəbəyə çatdıran insanı Allah Subhanahu Taala-dır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi də o mərtəbəyə çatdıran Allah Subhanahu idi. Və bu fəsildə bəzi faydalar bəlli oldu. Və peyğəmbər əsasən insanları həddi aşmalarından çəkindirməsi ki həddlarını aşmasınlar həmçinin deyildikdək insana ya seyyiduna ey bizim ağamız və onlara müradiyyət olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi kimi demək lazımdır ki əs seyyidullah, seyyid Allahdır yəni bu cür salış demə bizim ağamız kimi demə həmçinin faydalardan biri oldu ki Peyğəmbər s.ə.v-i hə Peyğəmbər sallallahu barəsində həddi aşmaq olmaz. Onu Allah səviyyəsinə qaldırmaq olmaz. Sonra ikinci fəsil və sonuncu fəsil demək olar ki və iki, bu sonuncu fəsli müəllif ayə ilə adlandırır. Ayə Zümer surəsinin 67-ci ayəsidir. Və müəllif bu fəsile deyir ki Allah, Allah Subhanahu taalanın bu ayəsi barəsində nə gəlib? Ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Va meqdarullah haqqqa qadrihi vel ardü cəmi'an qabdatuhu yevmel qiyamati vas semawat matwiyyaton bi yeminih. Subhanahu ve taala amma Ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, müşriklər Allahı lazımunca qiymətləndirmədilər. Müşriklər Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovucunun içində olacaqdır. Qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovucunun içində olacaqdır. Göylər isə onun sağ əli ilə büküləcəkdir. Allah müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaq və uzaqdır. Bu ayə barəsində nə gəlib? Allahı onlar layiqincə qimətləndirmədir dedikdə, o başa düşülür ki, yəni onlar Allahı layiqincə uca tutmadılar. Allah s.ə.vənin müşrişlər layiqincə uca tutmadılar və həmsinin ayədə Allah s.ə.və buyurur ki, qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovudu içində olacaqdır. Və ovudu dedikdə, ümumiyyətlə, əlin içi başa düşülür. Əlin içi ovuz başa düşülür. Və bəzi firqələr deyirlər ki, ovuz dedikdə onun mülkü başa düşülür. Bu, batil əqidədir. Çünki bu bayədə hədislər də qarşıda görəcəksiniz. Və həmsinin ayədə deyir ki, bütünlüklə onun ovudu içində olacaqdır. Və bütünlüklə dedikdə də, bura daxildir həm orada olan dənizlər, çaylar, ağaclar və bütün yer üzərində nə varsa, qiyamək üçün hamısı Allahın ovudu içində olacaqdır. Və həmçinin göy barəsində də Allah subhanət hələ buyurdu ki, göy sağ əli ilə büküləcəkdir göy. Onun Allahın sağ əli ilə büküləcəkdir. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Allah subhanət hələ necə əzəmətlidir. Bu boyda insana əzəmətli görünən yer və həmçinin göylər Allahın oğudu içindədir, heçsinə olacaqdır. Və bu da Allah subhanət hələnin əzəmətli olduğunu göstərir. Həmçinin Allah subhanət hələ başqa bir ayədə, Anbiya surasının 104-cü ayəsində buyurur ki: "Yevme netu's-samaa'a kafi's-seclil-kutubi kema badana awwal xalqin nu'iduhu." Göyü, yəni səmaları kitab səhifəsi kimi büküb qatlayacağımız günü yadınıza salın. Yəni qiyamət gününü yadınıza salın. Yəni bu ayət onu göstərir ki, Allah göyü kitab səhifəsi kimi büküb qatlayacaqdır. Onu yadıza salın o gün insanları ilk dəfə yoxdan yaraddığımız kimi dirildi və bəlkə halına yenə qaytaracaq. İlk dəfə Allah Subhanətələ insanları necə yaradıb? Öldükdən sonra da elə yenə yaradacaqdır onları. Bu ayət onu göstərir ki, Allah Subhanətələ göyü qatlayacaqdır. Sağ ilə. Sonra müəllif e, bu fəsildə hədis gətirir. Hədis İbn-i Məsuddan olan hədistir. İbn-i Məsud ravayət edib hədisi. Və hədisi Buxari və Muslimdədir hədis. İbn-i Məsud edir ki, bir dəstdə, bir, bir neçə nəfər, e, yəhudi xəbrun deyir, xəbr, yəhudilərin alimləri başa düşülür. Yəni, elm sahibləri var, elm var onlarda. Bu alimlərdən peyğəmbər sallallahu alayhi və sələmin yanına gəlir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanına gəlir. Çünki onlar peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam sınağa çəkmək üçün yahudilər də gəlirdi, nəsanilər də gəlir görək, doğrudan da peyğəmbərdir ya yox. Və ona öz kitablarında olan bəzi sualları verirlər ki, onun münasibətini öyrənsinlər. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanına gəlirlər bunlar. Və peyğəmbər sallallahu alayhi ki, ey Məhəmməd, inna najidu an Allah yec'al semavat ala isbin. والاراضين على اسبعين والشجر على اسبعين والثرى على اسبعين وسائر الخلق على اسبعين فيقول انا الملك يا حبلادير ki ey Allah, ey tegəmbə, ey Muhammed biz öz kitablarımızda oxuyuruq ki biz tapırıq ki Allah subhanahu taala yəni qiyamət günü göyləri barmağının üzərinə barmağı, barmağı üstünə qoyacaqdır barmağı üz ə, üzərində edəcəkdir. Həmsinin yerləri barmağı üzərində edəcəkdir. Ağacıları bar bir barmağı üzərində, yəni, göyləri bir barmağı üzərində, yerləri bir barmağı üzərində, ağacıları bir barmağı üzərində, sərvətləri bir barmağı üzərində və başqa məhlukatları isə digər, axırın sonuncu barmağı üzərində, axır başqa bir barmağı üzərində edəcəkdir və deyəcəkdir Ənəl məlikum mənəm hökümdar mənəm hökümdar və Peyğəmbər s.ə.və bunu soruşurlar Peyğəmbər s.ə.və biz kitablarımızda belə bir şey oxuyuruq və Peyğəmbər s.ə.v gülümsəyir əgər Peyğəmbər s.ə.v bu İbn Məsud hədisin sonunu rəvat etməsə idi Peyğəmbər s. səlləmdən gülümsəmək nə başa düşərdik ki, Peyğəmbər s. səlləm onları bu əməlinə qəribə baxır ki, bu nədir danışırsan? Qeyr-adi bir şeylər danışırsan və gülür bunlara. Lakin hədisin axırı bunu göstərmir. Hədisin axırı tamamilə bunu izah edir. Hədisin axırı onu göstər ki, Peyğəmbər s. S. s. bunların dediklərini təsdiq edir, edərək gülür Peyğəmbər s. səlləm, bilir ki, bax, Onların da kitablarında artıq Peyrəmbəl Salsəm dedikləri təsdiq olunmuşdur, əvvəlcədən təsdiq olunmuşdur. Çünki Quran-ı əvvəlki kitabları təsdiq edərək gəlmişdir, nazil olmuşdur. Və Peyrəmbəl Salsəm sevincindən gülür ki, baxın, müşriklərin qəbul etməliyi şeyləri yahudilər artıq bəziləri bu məsələdə bunu qəbul edirdilər, öz kitablarında bunu oxuyurdular. Nəsə ibnə Məhsud deyək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə o cür güldü ki, artıq Peyğəmbər sallallahu qabaq dişləri görünürdü. Və onun sözünü təsdiq edərək ona görə güldü. Və Peyğəmbər sallallahu və bu ayəni oxuyur onlara. Ki onlar başa düşsünlər ki, bəli, bu təsdiq, bu doğrudur. Və həmin ayəni əvvəldə qeyd etdiyimiz ayəni oxuyur. Qamaqadarullah haqqı qədrihi vəl-ardı cəmiən qabdatuhu yevməl-qiyamə. Müşriklər Allahı layiqincə qiyamətləndirmədilər və yer də qiyamət günü tamamilə O'nun oğudu içində olacaqdır. Allah s.ə. Yer tamamilə O'nun oğudu içində olacaqdır. Və Peyğəmbə s.ə.v-in bu ayəni oxuması onu göstərir ki, bu ayədə deyilən, ki, Allah subhanətə haləni, o vücu çində olacaqdır yer, tamamilə həqiqi mənadadır. Çünki həmin o yahudilər Pəqəmbər Sələlindən açıq aydın soruşdular ki, bu doğrudur, və Pəqəmbər Sələlini təsdiq etdi. Bu da onu göstərir ki, ayənin mənası məhz ilə həqiqi mənadadır. Və Pəqəmbər Sələlindən bu cür deməsi də təfsirin Ayənin təfsirinin ən yüksək formasıdır. Peyğəmbəl s. ayəni bu cür təsdiq edir. Yaxudilərin dediyini təsdiqləyir. Bunu göstərir ki, ayə doğrudan da həqiqi mənadadır ki, yer Allahın obudu çində olacaqdır qiyamət günü. Bu da bəzi firqələrə rədddir. Bəzi firqələr deyirlər ki, yer Allahın obudu çində olacaq. O deməkdir ki, Allahın mülkü altında olacaqdır, Allahın mülkündə olacaqdır. Bu da onlara rədddir. əgə elə olsaydı Peyğəmbər s.v. həmin yaxudunun o sözünü təsdiqləməzdir ki, barmağı üzərində olacaq. Həmsinin bəzi firqələr buyururlar ki, göy bükülməyəcəkdir. Bükülmək o mənadadır ki, yəni göylər məhv olacaqdır. Bu mənada, bu da hədisdə məhz onlara rəddir. Və həmsinin bəziləri İddia edirlər ki, göy Allahın sağ əliyizlə büküləcək, bükül büküləcəkdir, dedikdə, bir yəminin sözünü ifadə edir Allah Subhanət Hələ orada, bir yəminin sağ demək deyil. Yəminin sözünün başqa mənası da var, keçən dərstdə izah etdik, yəminin and deməkdir, and içmək. Yəni Allahın andı ilə, yəni Allahın əmri ilə büküləcək, büküləcəkdir. Allahın sağəli yoxdur. Allahın əlini inkar etmək üçün yemin sözünü and mənasına izah edirlər. Və bunlara cavab olaraq deyirlər, deyirik ki, bunlara cavab olaraq deyirik ki, siz Allahdan daha yaxşı bilirsiniz, Allahın özündən özünü daha yaxşı bilirsiniz. Əlbəttə ki, onlar deyəcəklər ki, xeyr, Allah özünü bizdən də yaxşı bilir bizləni də yaxşı tanıyır və bilir. Və sonra onlara cavab verir ki, əgər belədirsə siz Allahdan daha aydın şəkildə bəyan edə bilərsiniz deyəcəklər. Əgər desələr, hə? Demə bu küfrdür. Desələr ki, yox, Allahdan daha aydın bəyan edə bilmərik. Onda bu ayən gətir ki, bax, Allah s.ə.v. daha gözəl, şəkildə bəyan Həmsinim, aydın şəkildə beyan etdi. Həmsini Peyğəmbər s.ə.v. aydın şəkildə beyan etdi ki, dihamət günü yer bütün Allahın ovudu içində olacaq və göylər də sağ ilə büküləcəkdir. Açıq aydın bunu Peyğəmbər s.ə.v. və Allah s.ə.v. bəyan etmişdir. Bu da həqiqi mənadadır. Bu hədis Allahın barmaqlarının olmasını ispat edir. Allah s.ə.v. barmaqları var. Və Peyğəmbər səhəm həmin o yaxudlərin dediyini təsdiq etdi. Onlara inkar etmədi. Və barmaq da dedikdə, işte, Allaha layiq olan barmaqdır. Bunun keyfiyyəti bizə məlum deyildir. Həqiqi mənadadır. Və başqa bir hədisdə də Allah s.əhəm barmaqı olması barəsində gəlibdir. Peyğəmbər s.əhəm buyurur ki, İnnə quluqü bəni ədəmə bəynə subu'in min əsabi rəhməni İnsanların gəlbləri Allahın Rəhmanın barmaqlarının, barma iki barmağı arasındadır. Barmaqlarından olan iki barmağı arasındadır. Allah Subhanahu taalanın iki barmağı arasındadır. Bu hədis Allah Subhanahu taalanın barmaqlarının olmasını ispat edir. Başqa bir rəvayətdə isə Müslimin rəvayətində gəlir ki, "Val-cibalu Dağlar və ağaclar da, ağaclar da bir barmağın üzərində olacaq. Sümma yahuzuhunna feyaqul ana al-maliku ana Allah. Sonra onları Allah spontanə silkiləyəcək və deyəcək ki, mənəm hökmdar, mənəm Allah. Yenə başqa bir rivayətdə gəlir ki, Buxari'nin rivayətində gəlir ki, hadisə deyir ki, ya ja'al as-samawati ala isbihin. Göyləri bir barmağı üzərində edəcək. Wal ma'a wasara ala isbihin. Sərvətləri və suyu da bir barmağı üzərində edəcək, o səyirəlxan qələisi behen. Başqa məxluqatları isə bir barmağı üzərində edəcəkdir. Bu hədis nəvəbəki hədisdə heç bir ziddiyyət yoxdur. Bu hədis ayrı-ayrılıqda göstərir ki, bunları Allah Subhanahu Taala bir barmağı üzərində edəcəkdir. O birsə hədisdə dedi ki, göylər göyü göyləri bir barmağı üzərində edəcəkdir. Əlbəttə ki, yerləri bir barmağı üzərində olacaqdır. Əlbəttə ki, su da və də hamısı yerdə olan əşyalardır və burada heç bir ciddiyyət yoxdur. Yəni İbn Umardan rəvayət olan hədisdir. İbn Umar Rədiy rəvayət edir ki, Cəzəmə əsasən demişdir ki, "Yatullahu semavat yawm al Allah Subhanahu günü göyləri büskəcəkdir. Sonra yaqıdohum nabi yedeh Sonra onları sağ əli ilə tutaqdır. Sonra onları sağ əli ilə tutaqdır. Sonra yəqulu. Sonrası Allah subhana deyəcəkdir. Subhanə və təala deyəcəkdir. Ənəl məliku. Mənəm hökmdar. Əynəl cəbbarun. Bəs o güclər hanı indi. Hansı ki yer kürəsində dünyayı üçün dünyada üçün iddia edirlər. Bunlardır. Azəmətlər, qüvvətli, güclürlər bunlardır. Vəshan o güclürlər. Əynəl-mütəkəbbirun. Vəshan o təkəbbürlər. Allah subhəndə hala belə müraciət edəcəkdir. Əlbəttə ki, o, o vaxtı Allahdan başqa hükmdan, hükmdan olmayacaqdır, hükmdan olmayacaqdır. Süməyyətül ərabinə səbə' Sonra yedi göyü büçəcəkdir yenə. Yedi, yedi, yeri də, yedi qat yeri də Büşəcəkdir Və hədisin məhz bu yeri onu göstərir ki Yer də yedi qatdan ibarətdir Çünki Allah subhanət hələ Ayədə Yerin yedi qat olmasını Açıq aydın deməmişdir Talaq surəsində 12-ci ayəsində Allah subhanət hələ buyurur ki Allahu ləzi xaləqə səbə səmavətin Və minəl ardı misləhunnə Yedi qat göyü və onların mislində olan yeri yaradan Allahdır. Bu ayəd açıq-aydın göstərmir ki, yer 7 qatdır. Allah subhanət araya buyurur ki, onların mislində olan yeri, yeri yaradan Allah subhanət aradır. Lakin hədis açıq-aydın göstərir ki, yer də yeddi qatdan ibarətdir. Peyğəmbər s.ə.m. hədisi bunu açıq-aydın göstərir. Sonra Peyğəmbər s.ə.m. buyurur ki, Sümmə yəxuduhun nə bişiməlihi. Sonra onu sol əli ilə tutacaqdır. Yeri müşlükdən sonra sol əli yatacaqdır və deyəcəkdir: "Ən el-məliku, mənəm hökmdar." Yenə deyəcəkdir Allah Subhanahu Taala: "Əyn el-cəbbarun, o qüvvətlər, güclər? Hara getdi onlar?" "Əyn el-mutekəbbirun, hani o təkcəbbürlər?" Və bu hadis zahiri başqa hədislə ziddir Çünki Allah başqa bir hədislərdə gəlir ki, Allah subhanət halənin iki əli var və hər ikisi də sağdır. Lakin burada qeyd edilir ki, qeyd edilir ki yeri sol əli ilə tutacaqdır. Bir hədisdə gəlir ki, iki əli də sağdır, bu hədis isə onu göstərir ki, sol əli ilə tutacaqdır. Hədisin zahirində ziddiyyət var, lakin Şeyh Hüseymin qeyd edir ki, əslində qalsa, burada Peyğəmbər s. a.s. deməsi ki, hər iki əli sağdır, insana ilə başa düşməsinlər ki, Allah s. a.s. əlləri arasında fərq var. Çünki insanda sol əl, sağ əldən zəif olur. Bu cür başa düşməsinlər, yəni hər ikisi sağdır, o mənada ki, Allah s. a.s. əlinin hər iki əli eyni səviyyədədir. Və bu əgər hədis, doğrudan da bu hədis səhiddirsə, həni, Bəzi alimlər çünki deyirlər ki, hədisin bu hissəsi ki, sağ sol əli ilə tutacaqdır, məs bu hissəsi şəzdir. Yəni xilaftdır başqa hədislərə və ona görə bu hədis hədisin bu hissəsi götürülmür. Bəzilər isə deyirlər ki, Şeyx Hüseynizə mizah etdiyi kimi mizah edirlər və Şeyx Hüseynin də qeyd edir ki, əgər hədis doğrudan da sabitdirsə, bu doğrudursa, onda bu cür izah edilə bilər ki, Allah Subhanahu Taala'nin sağ əli solla eynidir. Eyni səviyyədədir. Fikrəşməsinlər ki, sol sağdan zəifdir. Bu üzvü fikrəşməsinlər. Ona görə Peyğəmbəl s.ə.v. .E. dedi ki, hər ikisi sağdır. Allah s.ə.v. başqa bir hədisdə də Peyğəmbəl s.ə.v. .E buyurur ki, Əl-müqsitunə Al alə mənəbiri min nurin alə yəminin rəhməni Adil, ədalətli yəni olanlar qiyamət günü rəhmanın sağında rəhmanın sağında Nurdan minberlər üzərində olacaqlar. Nurdan olan minberlər üzərində olacaqlar. Ədalətli olan insanlar. Və sonra bu üç vəkil təyyidəyih yaminun. Allahın hər iki əli sağdır. Bə başqa bir hədis ki, Şeyh Hüseynin rəyini cüzləndirir ki, sağ əllə, bu o başa, o başa düşülür ki, sağ əllə, sol əl ən sevilədir. Ən güclü məahirdir. Peyğəmbəl s.ə.v. hədis barəsində buyurur ki, Adəm ə.s.ə.v. hədisidir. Adəm ə.s.v. buyurur ki, ixtərtu yəminə rabbi və kil təyyədəyi yəminun mübarəkətun. Məndir, Rəbbimin sağını seçdim, sağını seçdim və hər iki əli mübarək bərəkəti bu olan sağdır. Yəni, eyni səviyyədə bərəkəti var. Bu da onu göstərir ki, yəni, hər ikisi sağdır dedikdə o başa düşülür ki eyni səviyyədədir sonra başqa bir rəvayət getirir İbn Abbasına rəvayət olan hədistir Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki məsəməvətü səb'u vəl-əraduna səb'u fi kafir rəhməni illə kəxardəlatin fi yədi əxədikum Peygamber sarsan buyurur ki, yeddi qat göy və yeddi qat yerin Allahın ovucunda olan o, o misalı, Allahın ovucunda olmasının misalı, yeddi qat göyün və yeddi qat yerin Allahın ovucunda olmasının misalı, sizin birinizin əlinizin içində olan xardal dənəsinin misalına bənzəyir. Yəni bu 7 qat əzəmətli göy hansız görürük? Və 7 qat yerin misalı, Allahın ovcunda olmasının misalı sizin birinizin əlinizdə olan xardal dənəsinin misalına bənzəyir. Görünəndə Allah Subhanahu Taala necə əzəmətlidir. Bizim üçün əzəmətli görünən bu göylər, 7 qat göy və yerlər Allahın ovucu çində nəyə bənzəyir? Əlbəttə peyğəmbər sallallam bu misalı insanlara başa salmaq üçün çəkirdi. Əslində, qalsa isə Allah daha əzəmətlidir, daha qüdrətlidir. Sonra i̇bn Cəri Tabaridən ravayət etdiyi hədisi gətirir. i̇bn Cəri Tabaridə ən məşhur təfsir alimlərindən təfsir alimlərindəndir və böyük cidlərdən ibarət olan təfsir kitabı yazıb. Tabari məşhurdur. Lakin kitabında Səhid hədislər də var, zəiflər də var, hətta ondan aşağı dərəcədə də hədislər var, yəni qondor mədislər də var. Ola bilsin ki, ona görə bu hədisləri, bu dərəcələri hədislər yığır ki, hamısını yığır ki, insanlar özləri oxuyub bunu seçsinlər, araşdırsınlar. Bu xəbərlər itməsin. Və İbn-i Zəri olan hədisi gətirir ki, Peyğəmbər sal-ı sələm dedi ki, Məs cəməvətü səbə fil kursiyi illə kədərəihimə səbətin ulqiyyət fəy tursin. Yeddi qat göyün Allahın kürsüsünə olan misalı, onun bənzəməsi misalı yeddi dənə dirhəmin bir qalxanın çinə atılmasına bənzəyir. Elə bir ki, yeddi qat göy sanki Allahın kürsüsü ilə müqayisə etsək, elə bir ki, qalxanın çinə yedi dirhəm pul atmışsan. Qalxan da, yəni, məlumdur, döyüş vaxtı qola keçirilən şeydir, onun içində yedi dirhəm atmışsan. Və kürsünün misalı buna bənzəyir. Görün, kürsü necə əzəmətdir, yedi qat göy onun yanda heç nədir? Sonra başqa bir hədis gətirir. Əbuzar radəli anhına rəvayət edən hədisdir. Yenə Peygamber əsasən buyurur ki, "Məlk kürsəsi ilə kə halqətin min hadid in ulqiya bayna zəhri fələtin min el-ardı." Kürsünün ərsə olan misalı isə, ya yani onunla müqayisəsi isə, kürsünün ərslə olan müqayisəsi isə yumru dəmir parçasının səhraya atılması misalına bənzəyir. Lakin yumru dəmir parçası səhraya atılır. Görün kürsü Ərşin yanında nəyə bənzəyir? Səhraya yumru dəmir parçası atmışsan elə Əgər 7 qat göy göyün kürsüsü ilə misalı 7dir həmin qalxanla misalına bənzəyirsə və kürsünün də misalı Ərşə olan misalı balaca dəmir parçasının səhrəyə atılma misalına bənzəyirsə onda görün 7 qat göyün Ərşə olan misalı necədir? Necə? əzəmətidir Allahu subhanahu təala'nın ərsidir. Yenə başqa bir hədis İbn Məsuddan rivayət olan hədisdir. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Və baina sema'i dunya və ellati teliha 500 Dünya səması ilə ondan sonra gələn ikinci səmanın arasındakı məsafə 500 il məsafəsidir. 500 il məsafəsidir. Və bəynə kulli sema'in və sema'in 500 'am. Və hər sema ilə o biri sema arasında məsafə 500 il məsafədir. İndi görün 7 sema ilə sema arasında məsafə nə qədərdir? Va baina baina sema al-sabi'a wal kursiyye 500 Və 7 semadan sonra kürsü gəlir. 7 sema ilə 7-ci sema ilə kürsünün arasında olan məsafə də 500 il məsafəsidir. Va baina al-kursiyyi wal ma'i, yəni kürsdən sonra su gəlir. Kürsi ilə suyun arasında olan məsafə isə yenə 500 il məsafədir Vəl-arşi fəvqəl-məyi Sonra peyamə başlasa mürşi ərş də həmin suyun üzərindədir Vəllahu fəvqəl-arşi Allah subhanə tealə isə ərşin üzərindədir Allah subhanə tealə ərşin üzərindədir Və hədis açıq aydın göstərir ki, Allah subhanə tealə necə hansı ucadadır Necə ucadır Allah subhanə tealə Öz zatı ilə necə ucadadır və ərşin üzərindədir və ardınca Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ Baxma, ki, Allah s.ə.v necə ucalıqdadır, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizin əməllərinizdən heç bir şey ona cizli qalmır. Ki, Allah s.ə.v ne qədər yüksəkdədirsə, sizin əməllərinizdən heç bir şey cizli qalmır. Və sizin əməllərinizdə dedikdə orada, Həm qəlbdə olan əməllər başa düşülür, qəlbizdə olanları da bilir. Həm dilinizdən dediklərinizi də başa düşür, bilir Allah s.ə. Həm də etdiyiniz bütün əməlləri Allah s.ə. bilir. Onun üçün gizli qalmır. Kür, bu da Allah s.ə.nin necə əzəmətli olmasını göstərir. Lakin müşriklər Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Və bəzi firqalar Allah s.ə.nin göydə olmasını inkar edirlər. Baxmayaraq ki, nə qədər hədislər var, nə qədər ayələr var, inkar edirlər. Və deyirlər ki, Allah s.ə.və öz zatı ilə hər yerdədir. Və bu da əlbəttə ki, küfürdür. Allah s.ə.və deyir, ərşin üzərindədir. Hədislə Peygamber s.ə.və buyurur, onlarsa deyir, hər yerdədir. Bu da əlbəttə ki, küfürdür. Və başqa bir firqələr də deyir ki, gör, necə deyir? Allah deyir, nə göydədir, nə yerdədir, nə sağdadır Nə soldadır, nə məxluqata bitişikdir, nə ayrıdır onlardan. Bu cür şeylər deyirlər. bu da nə deməkdir? O demək yoxdur Allah. Gün hansı dərəcəyə çatırlar? Əgər hər hansı bir şəxsə desən ki, olmayan bir şeyi vəsf et elə mənə. Nə deyə? Deyək nə göydədir, nə yerdədir, nə sağdadır, nə soldadır, bu cür şeylər sayar. Deməli yoxdur. bu da gətirib Allahı inkar etməyə səbəb. Demə Allahı inkar edirlər. Yəni bu cür batil əqidlə olanlara rədddir bu hədis ki Allah Ərşin üzərindədir yenə başqa bir hədis İbn Abbasdan rəvayət olan hədisdir lakin bu hədisdə zəiflik var bu İbn Abbas rəvayət, rəvayət edir ki Peyğəmbər s.ə.v demişdir Həl tədrunə kəm bəynə səməyə vəl ardı. Siz bilirsiz yerlə göy arasında olan məsafə nə qədərdir? Peyğəmbər səhəm bu cür deyir ki, insanlar diqqət yetirsinlər. görək diqqətli olsunlar ki, Peyğəmbər səhəm nə deyəcəkdir? Allah səhəmətə alə bu cürdə də həmçinin ayələrdən müraciət edir ki, insanlar bu sözdən sonra deyiləcək sözlərə diqqət yetirsinlər. Allah Subhanahu taala Saf suresinin 10-cı ayəsində məsələn buyurur ki: "Həl ədullukum alə ticaretə tunjīkum min əzābin əlīm?" Sizi elə bir ticarətə yönəldimmi ki, o sizi şiddətli bir əzabdən qoruyacaq? Baxın, bunu deyir ki, insanlar diqqətli olsunlar ki, görək o ticarət nədir ki, onları şiddətli əzabdən qorusu qoruyacaqdır. Sonra ardınca buyurur ki, iman gətirib salih əməllər etsinlər. Ticarət budur. Sanki Allahla ticarət edirsən. Bunu edirsən, cənnətə alırsan. Və budur ən yaxşı ticarət. Ecədə Peyğəmbər s.ə.v. bu cistildə buyurur ki, insanlar qiqqətli olsunlar bu şeydə. Fə, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələ buyurur ki, Allah və Rasulü və ələm, Allah və Rasulü bilər ki, göylən yer arasında məsafə nə qədədir. Fə, Peyğəmbər s.ə.v. sözünə davam edərək buyurur ki, Bəynəhümə məsirət xəmsimiyyəti sənətin. Onlar arasında məsafə 500 il məsafə qədərdir. Və min kulli səməyin ilə səməyin məsirət xəmsimiyyəti sənətin. Və hər göy ilə, obisi göy arasında olan məsafə 500 il məsafədir. Və kisəf kulli səməyin məsirət xəmsimiyyəti sənətin. Və hər bir göyün də qalınlığı 500 il məsafədir. Və bayna səmâi sâbi'ə vəl-arş bahrun. Və yedinci səmâ ilə yedinci səmâ ilə arş arasında dəniz var, su var yani. Və bayna asfəlihi və ə'lâhi kəma bayna ardı Onun aşağı hissəsi ilə həmin dənizin yuxarı hissəsi arasında olan məsafə göy ilə yer arasında olan məsafə qədərdir. Yani bu da 500 il məsafə qədərdir və Allahu ta'ala fəvqə zəlikə Allah isə bunların laf üzərindədir <Gülüyor> və leysə yəxfə aleyhi şeyun min əməli bəni ədəmə və Adəm edarlarının əməllərindən heç bir şey ona cizli qalmır, heç bir şey ona cizli qalmır Allah s.ə.v. baxmara ki, Allah s.ə.v. o qədər yüksəklikdədir Allah s.ə.v. heç bir şey cizli qalmır, əgər bu hədisi Və əvvəlki hədisləri də bir yerə cəm etsək, hesablasaq, görərik ki, ərşilə yer arasında olan məsafə 750 il məsafəyə təxminən bərabərdir. Bu hədislərə görə 7500 il məsafəyə bərabərdir, daha doğrusu. Bu hədistə Allah subhanət halənin və əvvəlki hədislərdə Allah subhanət halənin iki sifəti qeyd olunur. Allah Subhanahu Taala'nın eriş üzerinde olması qeyd olunur və həmçinin Allah Subhanahu ilmi qeyd olunur. Alim sifəti var, biləndir Allah Subhanahu hər şeyi. Bu iki sifət Allah Subhanahu Taala'nın iki sifəti qeyd olunur. Və bu fəsildə bir çox faydalar bizə bəlli oldu. Təxminən 19 fayda bizə bəlli oldu və Şeyx Əhməd daha çox qeyd edir. Və birinci fayda odur ki, Qiyamət günü yer bütünlük ilə Allah subhanət halənin umudu içində olacaqdır. Bu, açıq aydın ayədir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v bunu təsdiqləyir. Bu, həqiqi mənadadır. Və həmçinin bəlli olduğu ki, yahudilərdə, hətta yahudilərdə öz əvvəlki elm kitablarında həqiqi şeylər qalmışdır. Və onlar budur cür şeyləri inkar etmirdilər. Bu cür şeyləri inkar etmirdilər. İman gətirirlər ona. Çünki öz kitablarında var idi və buna həqiqi olaraq iman gətirirdilər və Peyğəmbər s.ə.v.dən gəlir bunun təsdiqləm öyrənirdilər ki, doğrudan da bu həqiqətli gələ yox. Lakin bizim ümmət isə bəziləri bunu inkar edir. Bəzi firqələr. Və həmsinin faydalardan bir odur ki, həmin onlar Peygəmbər sallallahu əleyhi və öyrənmək üçün yanına gəlirlər. Bir təsdiqləsin ya yox. Təsdiqləyir ya yox. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların dediklərini təsdiqlədi. Bu, faydalardan biri də oldu. Həmçinin Quran-Kərim də onların dediklərini təsdiqləyir. Ki, doğrudan da belədir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin gülməsi. Bu onu göstərir ki, əgər bir xəbərin doğru olduğunu göstərmək üçün və təsdiqləmək üçün kimsəyə dilərsən, budur. Bu cür gülümsəyə bilərsin bu fayda. Və faydalardan da bilir odur ki, açıq aydın həm ayədə, həm də hədisdə göstərilməsi ki, Allah subhanətə alənin iki əli var və göy Allah subhanətə alənin sağ əli ilə büküləcəkdir qəamət kimi və yer də digər əlinin ovucu içində olacaqdır. Həmsinin faydalardan biri də odur ki, hədistə açıq aydın gəlir ki, Allah Subhanətə Alənin sol əli var, lakin o birisi hədis, əgər bu hədis doğrudan da sabit olarsa, o birisi hədislə cəmilik deyə bilərik ki, sol əli olmayanda ki, sol əli var, bəli, lakin <coughs> hər ikisi sağ o deməkdir ki, Allah Subhanətə Alənin hər iki əli eyni gücə malikdir, fərq yoxdur. Və faydalardan biri odur ki, Allah s.ə.q. qiyamət günü bu dünyada təkəbbürlü olanları çağıracaqdır. Han onların bir gəlsin təkəbbürlüklərini göstərsinlər, Han o gözlərini gözlü sayanlar. Həmsin Allah s.ə.q. kürsüsünün göyə olan nisbətini gördük ki, yedi qat göy olan nisbəti necəkdir? Sanki bir qalxanın içində yedi dirhəm, nəsə bir şey, pul atmışam. Həmsinin ərşinin kürsüyü olan nisbət necə idi? Ərşin özünün kürsüyü olan nisbət necədir? Ləbəşi səhrada dəmir parçasıdır, bir dənə. Gör, onda 7 qat köyün kürsü ilə ə, ərşlə olan nisbət necədir? Və həmsinin faydalardan bir də oldu ki, ərş heç də kürsü deyil. Bəzi firqələr deyirlər ki, ərş ilə kürsüdür, kürsü də ərşdir. Eyni şeydir bunlar. Lakin ərş, Allah subhanəfələrinin üzərinə yüksəldi, yüksəldiyi məxluqdur. Kürsü isə hədislərdə gəlir ki, ayağının qoyduğu yer, ayaq yeridir. Həmsinin faydalardan biri də odur ki, hər bir səma arasında olan məsafə hədislə qeyd oldur ki, 500 ilə, ilə bərabərdir və həmsinin 7-ci səma ilə kürsü arasında olan məsafə bəlli oldu. O da 500 ildir müddəti. Və həmsinin kürsi ilə, 7-ci səmadan sonra gələn kürsi ilə, su arasında olan məsafə də 500 ilə bərabərdir. Və həmsinin bəlli oldu ki, ərş, sudun, sunun üzərindədir. Başqa bir hədislərdə də açı qaydın gəlir ki, Allah s.ə. ərşin üzərindədir, ərşi də suyun üzərindədir. Və həmsinin bəlli oldu ki, Allah s.ə. ərşin üzərindədir. və faydalardan da biri oldu ki yerlə birinci səma arasında olan məsafə nə qədərdir? 500, 500 il məsafə qədərdir. Və həmsinin hər səmanın qalınlığı da bəlli oldu ki, 500 ilə qarabərdir. Əgər hədis səhiy olarsa, sabit olarsa. Şi, bəzi anlər həmin hədisi zəif görürlər. Və həmsinin göylərdən sonra gələn, 7 qət sonra gələn dəniz onun qalınlığı da 500 il məsafəyə bərabərdir. İtləb yəni, yüksək, yuxarı yeri ilə, aşağı səbiyyəsi arasında olan məsafə 500 ilə qədərdir. Həmsinin bəlli olduğu ki, Allah s.ə.vələyə heç bir şey gizli qalmır. Allah s.ə.vələ insanların bütün əməllərini bilir. Gizlidə və aşağıda olan əməlləri bilir. Həmsinin gələcəkdə nə edəcəklər, onları da Allah s.ə.vələ bilir. Subhanak Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu. Sonra da kitabı inşallah khatm edirik.